Я оглянувся на колишнього піхотинця, але ніде його не побачив. Про те, що тут були і що бачили, нікому. «Ясне діло, могли й не казати», – відповів один з голос. «Ну, якщо ясне, то добре. Ви ж розумієте, що з вами зроблять, якщо дізнаються, що ви тут були. Так що забудьте». «Дядько Олекса, то ви останній з наших?» «То як рахувати останній? Може, я перший?» Спробував пожартувати. То що, будуть ще скидати?» Тиснув великим пальцем у небо той з грабовських. Вочевидь мої слова хлопці потрактували по-своєму. «Вертайтесь по домах і пам'ятайте, що я вам сказав. Можете повірити, ми нікому нічого не скажемо. Прощавайте, може, колись і побачимося». Я по черзі потиснув хлопцям руки – Серце наповнилося ніжністю і щирою вдячністю до цих безвусих юнаків, ще дітей, які прийшли воювати за Україну. До горла підступив клубок, і я видихнув себе. Слава Україні! Героям слава! Радісно, в один голос відповіли вони мені. Звідкись з кущів з'явився колишній піхотинець, на ходу підняв і кинув на траву перед хлопцями їхні наплічники. «Для чого ти все таке стріляв?» – свернувся я до нього, коли вони пішли. «Думаєш, як? Вони хотіли кулаки мені?» – каліченою російською, відповів Віллі. «Видно, ти їх добре налякав своїм одним оком, а у нас чужих ніколи не любили. Бойові хлопці, тільки молоді ще дуже. Жаль буде, якщо їх...» Я думав, боявся ти їм, панура кинув баварець. І що, вистрелити мені в спину, пух-пух, якби я то хлопців? І як ти міг таке подумати? Ти що? Я думав, досить вже нам когось потопити. А чого їх топити? Тож свої хлопці, малешня ще. І чого тобі то у голову бамкнуло? Ти мене здивував, чесне слово». «Дуже ти мене здивував, Вілі, Невже ти міг таке допустити? Досить потопити, досить потопити!» – передражнював я колишня піхотинця. Але душа все одно зовсім не лежала на нього сердитися. «А мені у спину стріляв би?» «Не стріляв би», – несподівано українською відповів Віллі. «Я пішов не бачити. Не хвилюйся, будемо жити». Підморгнув я колишньому піхотинцеві, цієї миті, за почувся хрускіт ламача. Той Андрійчуків хлопець вернувся. Віллі аж якось пригнувся з несподіванки, і я бачив, як він, глядаючи своїм єдиним оком у зарослі базнику, позаду юнака поклав руку на парабелом. Але хлопець нас відразу заспокоїв що нічого не сталося, а він вернувся, щоб попередити про свого молодшого брата Петрика, бо хоч вони з довгим і надурили його, мовляв, пішли у кіптиху, але малий, якщо там їх не знайде, то й сюди може прибігти, бо про руську машину він знає. Звичайно, то була неприємна новина. Мати діла з дітлашнею, тільки цього бракувало. А повагавшись, хлопець додав, що вони допомагатимуть моїй матері. «Дров теперки наколимо, а восени – то корчухи поможемо викопати», – поділився він планами. «За корчухи дякую, але дивіться. Не переживайте, дядьку, ми придумаємо, як допомогти». «От так-то, ти все зрозумів», – звернувся я до колишнього піхотинця». Коли хлопчина пішов. Я. відповів Вінлі. Слава Україні. додав він, без пафосу. Коли Андрючуків хлопець знову зник за кущами, я зачекав хвилин п'ять, а тоді вступив у ліс слідом. Подивлюсь, чи вони пішли, заспокоїв я, колишня піхотинця. Молода кров зухвала, і хлопці. І справді могли знову залягти де-небудь за деревом, щоб попідглядати за нами. Так, крок за кроком...